هنو بیا پا کې کی زمیر مستطر که دلشی او کنا که عصانا اسم مقدم شی بیا جی کم دنو دا عصا کی زمیر مستطر که دلشی او زمیر بکی مستطر که دلشی ذو اي دوا خبري بکه چې کمزونو جائز دي یو قول دا دی دي احتياصا چې کمزونو د زمير نه خالقه او در اسم مقدم مرفوع عاصا هوا یا او په بتا لکه ګور از مثال لبه جوړو کو زید عاصا ان يقوم زیدن عصا این یقوم اوز دی زیدن خو تسووی مبتدا او عصا این یکون... یقومت ایسووی خبر شی عصا کې زمیر دی آغای فائل راجی دی چا تا زیدتا او زیدتا شو مبتدا شو او عصا ان ای یقوم ایسو شو خبر دا سی ترکیبو کو او کدا سی ترکیبو کو چې زیدن اسم دا عصا مقدم عصابی زمیرہ ربکی نشتہ ہے عصابی زمیرہ پوش ہوئی او این یقوم ایسی شو خبر کوئی گی گنا نو یو قول دادی مصریان حضارات ہوئی چه عصا کی زمیر مستطر کولو تاجتو ایش تیس عصا خالی کد زمیرنا زمیر نه بلکل سکت خالی نوویا زیدن عصا ان یقوما زیدن مرفوب العصا مرفوب چا سرا فعصا سرا یعنی مبتدا نه دا خبر اسم د عصا مقدم اسم دا عصا او ان یقوما اسکا خبر کوفیان حضرات وي ویدی کې زمینم رو من نه که نه اسې څومه زمینمیر د زیدون به مبتده شي او اس ان یکووم بسهشي شي خبر او اس کې زمینمیر راجیي به شي چاته اس دد پته نهان دا په ت جمع کې لږي او ب کاره کې س کېږي پ از دانې از زیدانی عصا این یقو ما موس عصا تنگو که چا خبرمانی لبیسریانو نو عصا عصا هوایا دارا مو دارا صحیده کنا لکه عصا زیدانی چی با دیوی پوانو شوی مفرد سیغوایا اچا او دغیدی وی کوفیان نا عصا یکا کنا عصا یکا عصا 세가 تصنیه ذمیر وبو موافقت د تا سره مبتدا سره نو عاصیاب وای سبو وای او چې جما راشی نو عاصاو بوای سبو وای او چې مؤنث مفرد راشی نو عاصد کوای او یتسنیه راشی نو عاصتا بوای صحیح ده کنا او عاصای نو وای چې سراشی چې جما مخاطب راشي عسېتب وای او چې تصنیه د مخاطب نو عسېت ما بوای چې جما نو عسېت تم بوای پورش وکړه عسېتی عسېتو ما عسېت نو عسېتو عسینا صغير بو سره وې سکیږي راضي او چې د بيسرانو زده بیا چې بس تجرید څه چې ضمير کی زمیر خالی بلکوال کنڈال نباز بیا بکی بس بیا جا تا اگر قیو عصا بایی که دنیا عوڑی را عوڑی بس جوزا قیو عصا بایی وانو شوی گران و جردن مزمرن و جردن عصا اویرفا مزمرن بها از اسم قبلها قد ذکرها خالک آسا لرا او یا چه کمدنون رفاور که اسم زمیر لرا پدی آسا سرا خدا رو اقتنا از اسم قبلها قد زکرا چه کل ایسم مخیر دینا ذکر کری وي دینا مخی اسم سی والفتح والکسرا اجز فی السین من نحوی عسیتا و الفتح زکن هر کلا چه متسل شی پا عصا پوری زمیری بارز مرفو برابر خبر دا که بیا بیاده متکلیمی او کد چایی نمخاطبی او کد غائی بی نتال را پسین نعصا کی جواز دا وجه نو ده بونس چه هر شی شیشی متثیر شی په چاپورې فاس پورې زمینری باریز مرفو بیا بربره ورده که باریز مرفو د غایبي که د مخاصبي ک د متقلل لیوي د تاله جایز دي په سین د اس کې یاز وجه نو فتح اوکس سره عاس تللی که نه تا نو استه سین پهتح د لمم جایده او عسی ته د لم فعل عسیتم ان تولیتم فعل عسیتم ان تولیتم درځلم سوشو په نو شویږي کله چې او قاری سم ځما خې شو او خلې خانتاشوا او وی وی چې فعل عسیتم ان تولیتم فلاردینو پاتخوا ولم ورکا وا چې په هل عسیتم خیر ده بشو شو کنه دا به کوم دی زو کنه خبرونه پوښېلګه هل کې ولעיن قانون دی کنه تو کہ وقاریت مستمق شے شاہوی چھ فمن شاہ دمن کو مشارع فل یسمهن تو لفط حمور کو فمن شاہیدا خیر دوس داب کم سو چھایس نور از مسکی قانون نہ جاری کئ شے مستمق شے فمن شاہیدا شاہ دشی شے ہیدا من کو مشارع آو بس کہ قانون جاری کئ ہا قوانین نہ جاری کولو زاین نہ ولفط حوال من فتحا و کسرا روا گنا پسین که ده فشانده آسه تا که فشاند چاکی؟ آسه تا چه بس ما خود انتابیرو که گنا چه الهاق ورپس شیو ده زمیر ده چا د بارز زمیر برفو بارز وانتقل پتحی زکین انتخاب د فتحی معلوم کرده شویده چې فتحا منتخاب ده فتحا زندابات ده لیکه فتحا جایز ده روا ده سو دواړه قولا كفاطحه مستحب ده مستحب ده به ده نه خوکه وانتق الفتح ذک او انتخاب ده فتح ده معلوم کړی شوو ده اوس ورته ذکر کئ حروف مشبه بالفیل حروف شش مشبه بالفیل هغه حروف چې مشابه دي د جثرن فیل ده دامن دي دا د دا نواسخ ده چا نه ده په ابتدا ده خبر نه ده نواسخ چا ده ذات دي از دي حروف او ذات دي دي دي عاملانو ذات دي حروف ذات دي حروف دي حروف پیدایشی سدي حروف مدخول اس چه ده مبتدا او خبر مدخول اس چه ده داخلي کې بتوانه ده عمل چي چه ده نصب مبتدا لرني اس خپل لنصب او خبر لا دغه شي آبال نو میسنې حروف مشبهه بال فين انذما خبر واجه تسميه حروف هغه حروف چې یو چا دچا سره فعل سره نو په تره مشابيات په چشي کې دي فیل سره مشابيات په چشي کې مانن او املا لفظا مان لفظن, لفظن مشابهات شته یاو مشابہت لفظن په ثلاثیت رباعیت ثلاثیت رباعیت فعل ثلاثی را دیوسرا دی رباعی دیو ثلاثی دیوسدی دو مشابہت لفظی دویم په ادغام کې فعل څنګه کیږي ادغام د حروف ته څه وکړي ادغام ان او کن کن لكن دا تاسو وکړي په ف د داخل ک فیلو مخیر ک سره دي چا رابانانه سره واته دا جا را بابا سرهتهپ را را دیې مخیر ک سره ان که للیته لاکن نهلهله پر پهلوغوک سوررم پهلوغوق د نوې قا کې دیکېې قاې کېږي متسل کېږي باهغې کېې قاسه کېږي ز اِنَّانِي لَاكِنَّانِي نُنِي اِنْزَمْ پیت سال زمیری منصوبہ کی سال زمیری آغی پوریم زمیر منصوب سکی گی متصل کی گی زمیرو عدی پوریم زمیر سکی گی اِنَّهُ زَرَبَهُ چکتے کہا دا د کمم دررو ل سو مشابه معهوي مشابه تا یا په معه د فلی مااض او یا په معه دامر دي نه په معانه د حققتو دی یا په معه د تهحقق که نه په معه د شب بهتو دی یا دشب لاکنې نه په معه د دغه دی ددرتو دی د استدیک که لا تاب معه د تماميتوره یاره تمامني لا الله به د تور یا دا دا دمبر سر جا خبر پو شوي که نه داصد معې هم د چا پهشانې دي فیل پهشانتې دي نو چې تونمره پهشابهات چا سر راغې فیل سر راغې فیل وی ز هم چې سانانمي د نه قوربان کړې نو ماېله ور او پیل تاسو خوښیار لرګانا نو والا اون پوره ځان ورنک کګانا زکه زادت دي خصوصه حروف وکا اردان مردان نکی یی او چې پیل وی ته پوره ځان ناره کین نو سبب د سره لکچل کوم نخپل عمل ولټی ولا ور نخپل عمل څه شي ولټا پیل اول لسم کولا حرفا او ټیم لسم شي نصب زره بزیدن امره دته یو تبع اول لنا نصب ور کوي شي حرفا لور د مور سره ما هم جوړې کاوه ما سره به او شان نه خبر والے په ون شوې ون شوې ما باندې سوال کوي زه به خو جواب کومه تا خلې شې سوال کوي په ما چې تاسو مشابهت ثابت کده مطلقې فیل سره او عمل دی ورکه د فیل متعدی پورې مشابیت دی صابق مطلق مطلقی فیل سرا اعمل دی ور کده فیلی متعدی لکو ام نصب ام حرفا تو دی جواب کاؤم چه ددو یو زیادی خصوصی مشابهت یارانا دوستانا جوړ تعلق پلویدا ده فیلی متعدی سرا ام وا ده فیلی هغه اغسو شو اپ اقتضاد شو اینو که اقتضاد شاکی شو لا کهسم چې متعددی پا تش چې کمو په مرفو زاره نه کوي تش به مرفو نه کوي غزاره نه کوي خ مخ غواړي مرشوب غواړي نو ته هم په یو شو زاره نه کوي تش په سر زاره نه کو لهام مخهې خبر ته کوو وتو د دو واجه عمل د پلی متعدی ورکو خو پهکس په څ پهکس دې دپاره چې موثات د ایرانی ایراني شي چا سره خبره پو انا او داغی هم مثل نوری آران اخواتی ها دا هم اطلبو شکرین دینی دی موراد لی انا انا لی انا انا لی تلاکنا لعل کا انا من عمل دی انا انا لی تلاکنا لعلی کا انا دبارا اکس دہا غده چکمو دا کانا دبارا دا عملنا کانا ل رافور کولاظله نه سب نود د غی سر دی ولته دی اک دی پو شوي که نه د اوللهور کوي نه سب نو دویم ور کوي فا نوکه ان ځدننه حاللی موبې انې کوفوم والله کې نف نه غو درال راړو ی دثال لاړو بل د نه را وړو او بل د لاې نه په یو شیر کې لګ داميثلی چ ان زیدن عالمم بان کی کوف ولکن ابن هوزو زغنیم ز پدی پواله چی یقینن زدد سرا بالکل برابر یما زدد سراخ کورواله شم دغراواله شم خود دزوې چی دکنه نوزو زغنیغه کیناکې یو ا کینګرده ا ازغان کوم چې د قرآن کې کړي شي ان زیدن در ان مثال شو فايش هو اني كوفن فايش هو انا اني شو مثال شو ولكن بنه ولكن بنه عزوز اغني فايش هو كمان هذا مثال شو ن طول مثال اذا كان بدنا نراده ورا اذا ترتيب الاحكام شو ركيبيا